The greatest League Pakin, Änäri ovat jälleen koolla. NHL on pelattu vähän viikko, kaikenlaista on ehtinyt tapahtua. Mitä Jussi, oletko ehtinyt pelejä kattomaan hyvin? Kyllä tässä on ihan hyvin kyllä kerännyt kattohmaa ja oikein kyllä kovaalla innolla vielä päässyt että. Varsinkin nuo aamun on kyllä aikaistunut aika kovastikin tässä. Ja kyllä ensi näköinen tarkoitus katsoa ihan mielenkiinnosta Sanohosean tuossa, joka puoli kuuelta alkaa. Kyllä vai. Itsekin tässä on mitä kouluilla kerran kattomaan. Livenään on kauhean monta katsottuna järjilähetyksenä sitäkin enemmän. Ja tota, meillä tässä nyt mennään siis tämmöinen kolmessa palassa tämä meidän uudistettu showvi. Eli Ensin niin me tehtiin tämmönen työjako tuossa, eli sulla on selkeästi tämä niin pääpaino läntisessä korferissa, mulla itäisessä. kuin niin Aina aloitetaan jakso sillä, että poivitaan joko kolmesta joukkuesta tai kolme tämmöistä asiaa. Mulla on kolme joukkuetta tällä kertaa, Joo. mistä haluan puhua. Ja sit, tota, noin, ja sitten otetaan tämmönen meidän viikon niin pääpuheenaihe ja sitten tämmöinen toinen pikainen sinne vielä loppuun. Eli tota, mennään pidemmittä puheita suoraan asiaan ja tuonne itäisen puolelle. Juu. Niin, tota, mulla on ostu kolme joukkuetta, mitä mä nyt tässä alkuviikkoina seurasin. Toronto Maple Leafs, Fidelit ja Flyers ja Buffalo Sabres. Sabres ihan senkin takia tietysti, että se ennakoissa verin <yhtää> yhtään häpeilemättä suoraan siellä. itä siellä yksi, mutta mennään siis Torontoon, niin mulla siellä ehdottomasti niin on mielenkiintoisia nimiä sikäli, tota, noussut AHL kautta tai AHL tai Gapin kautta. En nyt Marlis Salkoilla pelaajia, niin totta kai suomalaista Komarov, mielenkiintoinen sinänsä jo. Niin, niin, mitä Lexa on kattanut, niin Lexa pärjää kyllä liikkeessä aika hyvin, ajaa kaikkea mikä liikkuu. Kyllä se tulee jatkamaan ylhäällä, mutta tehoja ei ole tullut yhtään ainuttakaan vielä. Tai nyt on kattonut kun just, just viime, viime peleissä tullut, mutta kuitenkin niin on se sillä maalilla välillä hyörimässä, mutta ei mitään, mitään ihmeellistä hyökkäystehoa tule aikaisemmin, mutta todella niin kuin, ikävä pelaaja vastustajan kannalta, niin kuin, mm. ka, niin kuin kaikki tietääkin. Sitten ehkä tämmöinen alkuperin hienoimpia tarinoita niin on Mike Kostka, AHL-pakki, joka nyt sitten treeninkämpin kautta ansaitsee paikkansa ylhäällä, pelaa Dion Fanefikassa ykkösparia. ja okei, miinuslukema näyttää aika karulta, miinus 7, mutta se liittyy aika pitkälti peliajan ja, ja tota, ykkösparin tota, noin, paikasta. Niin, ja sitten kun Leafsillä ei ole niin hyvin kulkenut tää alku, niin, niin no joo, mutta mielenkiintoinen pelaaja sikäli, on raitin, raitin Pakki, aika hyvä pelikäsitys. Se on tosi uhrautuva, se on tosi hieno tämmöinen, että se ylireagoi heidosti, että su suojelee omaa maaliin, sukelsi maaliin vähän niin ylipeittämään paikkaa. Tosi vetomeni mm. onneksi ohi, mutta tata, no, niin kuitenkin niin vähän perkkä ehkä ja Hieno kuitenkin nähdä, että Karla on rohkeasti itse se ykkösparia niin, hyvää niin kuin kiekollisuutta ja sitten niin sillä niin oikea Tosi aktiivinen maailman, niin Active Stick, niin kuin sanotaan, se napsii hyvin sillä pois. Sitten ehdottomasti myös niin tämä Brian Burken ykkösvaraus, Nasim Kadri, on vähän ollut päähän potkittu, vähän sivuraiteella. Nyt uuden johdon myötä Uus Mahis, käyttänyt sen pisteper peli, liikkuu hyvin, ajaa äijän kiinni, ja nyt selkeästi läpimurta kautta odotellaan, mutta pakko te jo että tähti-osasto on tosi tyhjää. Phil Kessel on todella iso, iso pettymys alkukaudesta. Ja niin kuin te tiedetään, ja kun se näyttää Leafs ja kuolee ykkösen mukana, tutkaparin loppuun ihan kiikarilla myös. Oletko sinä Torotto näkemään itse? En ole kyllä livenä, enkä sillä lailla, mitään pätkiä olen nähnyt, seurannut ihan vain tehotilastoja tuossa. Ja katson, että kun on ainakin niitä taklauksia kyllä napsinut aika, aika kovalla roseentila entilla että Taitaa pelata juurikin niillä omilla vahvuuksillaan. Ehdottomasti, ehdottomasti, mutta tota, kyllä niin Torotto suuri huole ja ehdottomasti on toi, että Sieltä on löytynyt, kuten sanottu, niin just vähän kaksi aikaa, että hyvin jätkiä löytynyt tuolta omasta systeemistä, mutta sitten taas, että ellei tähdet, tähdet iske, niin ei ne kyllä tee yhtään mitään. Et, et tota, jopa se mun mielestä maalivahtiongelma kai on niin räikeä kuin tällä hetkellä se, että ja lupul vetää ihan kupikaattinen maale, on lopulla tosiaan kiiperitehot. Niin se, se on todella paha asia. Joo, se ei kauhean hyvältä kyllä kuulosta, ja tuota menoa kyllä, niin Torontola se viimeinen sija tuossa divisionassa on, ainakin kolkuttelee kyllä kovasti. Kyllä vain. Sitten mennään tuohon Final Flyersiin. Selkein iso ongelma on erikoistilanteet, ja sitten semmoinen, että niin, kuusi peliä, kaksi voittaa, ne tappioa, selkeästi alkaa vähän painamaan siellä, niin mutta tuota alivoimaa, 69 prosenttia alivoimatehokkuus. 18 maaliin pennut, alkaa omiin niistä kahdeksan ylivoimalla, vaan viisi minuuttia tasakentälisin tosin, että ei se puolustus ole niin huono sikäli, mutta erikoistilainen pelaaminen on heikkoa, kaksi tyhjiä, yksi rankkarista, tämmöistä näin, mutta tota, tota alivoimaa tässä katoin, niin varsinkin tuossa viimeinen viimeinen mitä mä näin oli Tampere Lightningia vastaan kai seitsemäs päivä, eli kun tänään on hetkinen, tänään on tiistai, niin se oli sitten niin kuin sunnuntaina, sunnuntaina paikallista aikaa pelattu peli, niin siinä etenkin se AV, ni niin Tosi passiivista, se kenttätasapaino meni tosi paljon perseille, että se niinku Teddy ja Vinilla pääsi, niin kun, siis okei, okay, ylivoima ylivoima, niin totta kai sillä tilaa, mutta niin se on poikkeuksellisen paljon, että ne on yksi siellä pääsee, pääsee huseeraamaan. Yhtä, yhtä kamalalla näyttää ylivoima, 12,9 prosenttia, 31 kertaa ylellä neljä maaliin. Ja tässä on niinku, mä oon nähnyt Fililtä nyt neljä peliä. Niin jotenkin muista aika karke kontrastin, että ensimmäinen peli, mitä mä katsoin tällä kaudella, oli pittsburgh Philadelphia, niin siinä niin syötät kovaa lapoihin ja niin kuin lavasta lapaa. Kiekko oli tosi hienosti. Nyt sitten taas Tampabeita vastaan, niin tuossa oli niin viivaveto tuli virusti, ja Curtis Foster-laukon joka paikasta tässä sai. Tosi hätästä että tuntui, että siellä semmoinen niin yliyrittäminen ja silmut oikeasti vähän kiristyy ja asia ei todellakaan helpota. Scott Hartnellin iso iso menetys. On joo, se on äärimmäisen kova menetys kyllä, että siinä on niin semmoinen... Niin semmoinen Filadelfian näköinen pellaaja, iso, iso ukko ja taklaa tosi paljon ja erittäin ärsyttävä. Varmaan Filadelfian joukkueen toiseksi ärsyttävin pellaaja. ja uskon, että tämä Simmots ainakin omien havaintojeni mukaan kyllä aiheuttaa joukkuessa kuin joukkuessa. Niin myöhän aina siellä kentällä ollessa. Olenko tehnyt itse samalla sitä huomiota? Kyllä, kyllä. Ja se on semmoinen kaveri, mitä itse asiassa Los Angelesä tulee varmaan ikävä tietyllä tavalla. Aivan varmasti. Mutta tota, sitten taas niin... Jotenkin kuvaavaa tässä näin on, oli tuossa kolmannessa pelissä New Jerseyä vastaan, niin siis, kuuntelen tätä tilastoja. Eka erä maalipaikat Filille 5 vedot 9-3, mutta maalit meni 0-2. Siis se on aivan käsittämätöntä, miten niin kuin, siis se, se teho, sille tehokkuudelle täytyy tehdä jotain. Filin täytyy alkaa saman kekkoamaan maaliin. Sitten tämmöisiä maaleja tulee tuossa aivan paskoista pompuista, niin kuin tuossa Tampapeita vastaan, niin eri Bruver ampuu viivalta ja talpotin luistimen kautta pomppaa sit ja hämää maalivahriin. Nyt tuossa sanoi New vastaan, niin Ferotekko oli peittää maali David Clarkson ajaa maalille ja heittää Ferotekon luistimen kautta tietysti maalia. Brytskalovin voi yhtään mitään. Joo. Siis Fidalefe on tällä ikävä paikka maalivahri, mutta aivan eri syystä kuin klassisesti. Joo, eikö se ihan Brytskalovin syytä kuten että mitä itsekin on seurannut ja... Eikä leiktoni. Niin, eikä leiktoninkaan syy, että ei se... Heissä ole se vikaa tällä hetkellä. Ei, siis toi, toi erikoistilanne, peli vuotaa todella pahasti mm. molempiin suuntiin. Niin, Tuo huono alku, se yleensä kipsaa äijiä ja se nä näyttää vähän siltä, että et semmoista... Niin kun, se ei ole semmoista rentoutta, mitä esimerkiksi siinä ekassa pelissä kuitenkin pitchböckeen vastaan vielä oli. Et se on semmoista pusertamista se pelaaminen, kun tiedetään, että pakko, pakko, pakko ja pakko, ja pakko ja kun on kauhea paine, lyhyt kausia näin. Niin. No varsinkin tämä alkurutistus, kun siellä on ollut 10 päivän seitsemän, seitsemän peliä, vai kuinka järkyttävää se oli se ottelumäärä? Äm, en, en muista, mutta kuitenkin nyt on reilu viikko mennyt ja kuusi peliä, niin tota, niin. Kuusi peliä takana, niin onhan se, onhan se helvetimoinen määrä, ei sitä pääse mihinkään. Mutta joo, sitten otetaan vielä, otan vielä kiinni tuosta Buffalo Sabersista. Ja tota, sielläkin niin semmoista tehottomuutta, että aivan liikaa hommaa Supermiesten Vanek ja Pomminville varassa. Etenkin Vanekki veti ekassa pelissään tai vastaan kolme Pominville on pelannut, pelannut mitä viite peliä, kahdeksan paunaa. Sitten taas niin kun Hotson, Ennis, onko se kummallakin, tällä kolme pistettä. Grigorenko, joka nyt jää ylös, on vielä nuori ja vähän opettelee tavoille. Drew Stafford aivaunes Ja Ville Leino vielä pelannut peliäkään. Leino totta kai tuo vähän lisää, kun se pääsee Takaisin kehimiin. Semmoinen silmipistävä juttu tuossa oli, mä katsoin nyt tämä viimeisen pelin, mitä mä näin oli, vuosittain Capitalsia vastaan, joka ei niilläkään mikään kauhean ihmeellinen kausi ole ollut, niin tosi semmoisia pitkiä, pitkiä avauksia viljellään ja sitten se syöttö on laatu aika huono, niin, niin tosi paljon kiekko menetyksi keskialueella tai sitten se hyökkäys tyrehtyy huonosyötömyyttä keskialueelle. Eli mm -hmm. mä voisin kuvitella, että, että Lindy Raffi, niin mä en ihan tunne hänen sitä kuuluisa pelikirjaansa, mutta ihmettelen, jos ei hän painota, että nyt kiekollisläjille tukee lyhyimmillä syötyillä, sitten vaikka he vetämään päätön kautta mennä, koska sitä kovuuttaa on tullut joukkoslisä, niin ne pärjää kyllä paineissakin paremmin. Keskusyökkäyt aika pienen. mutta laita riittää sitä röyhimistäkin siellä, olettaakseni ihan tarpeeksi, mutta kuitenkin, että semmoista varmuutta siihen kiekolliseen peliin, että yksinkertaisemmin ei tuollaisia 60-metrin sankarisyöttöjä, se ei näköjään selkeästikään toimi. No. Siellä on tämmöistä myytihuhua ollut, että niillä on niinku vähän pakkikalustolla ylitarjontaakin, niin ehkä kenties hyökkäysvoimaa, niin ihan tuossa caps-pelissä pongasi tämmöistä Markus Johansson viime kaudella 14.32, eli 46 paunaa vuosittamissa ruotsalainen 22-vuotias setteri kautta laituri on pudonnut kokoonpanosta, niin ehkä kenties se voisi joku tyyliin Jordan Leopoldolla erotettavissa, jos Johanssonia lähtisi hankkimaan yhtenä vahvistuserotuksena. Sit ja sitä pientä hyökkäysvoimaa ehkä kaipaisi kuitenkin, mm -hmm. en tiedä. Mutta... Sy syvyyttä sinne ehkä kuitenkin. Kyllä. Että okei, okay, Steve sitä kovuutta, mitä haettiin. Sitä toi myös tämä kauhea torni nimeltä Scott, joka on mun mielestä huvittava. Tämä Patrick Kaleta, joka tunnetaan tosi ikävänä pelaajana. Niin hän on selkeästi tämä näitä tiedättä klassisetta, kun tämä joka pieksee alas täällä kaikki. Ja silloin se se pikkupittumainen kaveri ärsyttää toista niin kauan että se menee juoksemaan sen pison kaverin taakse isokaveri vetää sitä turpaa. Ja tässä on selkeä sen että kalesa ajaa selkää ja ja ja niin rumasti. Ja skotti tulee ja kuittaa ne tappelut suunnilleen. No siinä on työ ja kuitenkin selkeää. <laughs> kyllä, se, se on varmasti ärsyttävää pelata niitä vastaan, mutta se skotti on kyllä melkoinen torni ja jalka ei kyllä liiku mihinkään, mutta tota, no, niin, todella niin kuin, Isoja ilkeä pelaaja. Et näköjään siis Vafvola tosiaan reagoi tähän, kun Milan Lutsis veti Millerin ylittä viime kaudella, ja vähän niin kuin siitä koko kausi lähti romahtamaan. Mm. Näin, on, näin on sanottu, ja mä oon nähnyt sen niitä, että se oli kyllä tosi ihme, että tuossa kulttuurissa kukaan ei reagoinut. Totta. Kyllä vain, mutta tällaisia huomioita, huomioita noista kolmesta jengistä. Anna sä palaa vähän mulle, mitäs läntisessä on tapahtunut, mitäs, mit, mitä joukkueet sä oot seurannut tämän ensimmäisen viikon. Kyllähän mulla niin kolme, kolme joukkuetta on ollut yli muiden. Niistä mä olen yhtä seurannut tarkasti. Ja nämä kaksi muuta on Chicago, St. Louis, joka on ollut. Chicago on kuusi peliä pelannut kuusi voittoa. St. Louisilla on viisi, kuudesta pelistä viisi voittoa ja yksi tappio. Ja Kyllä on ollut vahvaa, vahvaa näyttää molemmilta joukkueilta. Varsinkin sieltä Chicagosta on tietenkin Maria Hossa on noussut. Ehkä parhaiten ne sille jo pikkuhiljaa, ei se ikää ikä vielä Hossan luistimissa ainakaan paina, aina 34 taitaa olla ikää kaverilla kuitenkin, niin. mutta Hossan lisäksi Patrick Sharp ja Pat Patrick Kane ja Jonathan Tavess, ja siellä on kyllä koko paketti ihan kunnossa, ja jopa Cory tai sanotaanko Cindy Crawfordi, on jopa pelannut hyvin. Ja... Mistä voinut lisänimi? Se, se, on vain tullut, se on vain tullut tässä vuosien saatossa tämmöinen lisänimi, mutta... Ehkä siitä jossakin jaksossa sitten enemmän, mutta... Tosiaan, niin Crawfordi on ollut tosi hyvä. Ja... Chicagohan on myös tuolta, tuolta, tuolta Galgarista tämä Henry Carlsonin maalivahdiksi. Varmaan toiseksi maalivahdiksi on nyt En ole ainakaan sitä huomannut, että onko, onko vielä kokonpanossa ollut. Tämä mietit, siellä on kuitenkin rei emeri, se kakkosmallari niin lähtökohtaisesti käsittääkseni? Kyllä, kyllä. Näin minunkin käsittääkseni. Mutta onko nyt Carsonilla haluttu sitten sinne maalivahdin rintamalle? Että ja mene ja halvalla lähtikin kyllä. No ollut niin, halvalla hän? lähti nimenomaan. Oliko se 7-kiekka vai 6 varaus? Joo. Taisi olla, oli ihan iskakiekka? Joku, nyt... joku ihan pohjankierroksen varaus kuitenkin. Että jos että se kasan napaa näyttää, niin se olisi samaa. No, no suurin piirtein samaa. Että kyllähän sinä tietenkin Carsonilla ne interestit olikin. Että haluaa ehkä jonnekin muualle, jossa voisi vähän saada parempaa näytön, pakkaa, kun Kipperi pellaa, niin hirveitä määriä kyllä. Että siinä ei kyllä paljon no, näytöpaikka. Tämä on syy, se ja voittaa. Jos Kälkääkin voittaa, niin se on Kiprusuven Miikka mihinkään. Niin, ja sitten Saint Louis on ollut kyllä semmoinen positiivinen, positiivinen yllätys. Toisaalta viime kausi näytti hyvältä ja nyt sitten superjunnu Tarasenko on varsinkin näyttänyt kyllä kyntensä ja vaikuttaa jo tällä hetkellä aika potentiaaliselta vuoden tulokas ehdokkaalta, mutta niistäkin varmaan sitten vähän myöhemmissä jaksossa enemmän näitä spekulaatioita. Mutta... Kyllä, kyllä. Miten... Järkyttäviä tehoja on kaverit nakannut siellä. David Backes on ehkä ainoa, ainoastaan ollut sellainen, joka ei vielä ole niin pisteiden muodossa syttynyt, mutta T.J. Oushi, Tarasenko, Kevin Shattenkirkkin tietenkin puolustajien pistebörssin tällä hetkellä, Peter Angelo, ja Maalivahti Tandemi toimii, niin kyllä teilläkin on paketti hemmeti hyvin kasassa. Sitä piti kysyä, että kummalla se pääpaino on ollut siellä? Onko se Eliotti vai Halakivaksi tasas Kyllä se on ollut tasasta pelutusta ainakin, mitä olen tuossa seurannut, että kumpikin on pelannut tosi hyvin vielä kaiken lisäksi, että kyllä ne, se viime kausi ei tainnut mikään tähdenlento olla näillä kavereilla, ainakin tässä vaiheessa vielä vaihtaa. No ei, siis siellä on niin oikeastaan se, ää, no tämä on helvetin huono vertaus käli, mutta että tavallaan niin tämmöinen, mitä se sanois NHL oma Juhani Tamminen, siis sillä tavalla, että projektivalmentajien esi eli Tämä näin Ken Hitchcocki, joka tota, siis... Silloin se paha puoli, että se naama kuluu tosi hätäiseen. ainakin on historia saatossa kulunut, mutta joka paikassa, minne se menee, tekee tulosta. Okei, Tammin oli asiassa tosi huono vertaus, <laughs> et Se on tehnyt kyllä alasarjoisia hyvin teho, mutta ei se... Tai siis tulosta, mutta ei niin kuin... Ei, sm ei hässä niin no, toli. No, Aikki ei mennä sivuraiten sen enempää. Mutta no, kuitenkin, niin. kuitenkin, että tämä on just Hitchcockin tapasta, että saa katsoa, kuinka tämä kestää tietysti. Se on vähän mielenkiintoista kyllä. Se, mutta kyllä nyt vaikuttaisi paketti olevan sen verran kunnossa, että kyllä, kyllä ainakin itellä tuntuu siltä, että nyt olisi oikeasti rahketa jopa sinne pitkälle menoon asti. Mutta sitten jos siirrytään divisionassa vähän, vähän alemmas päin, niin Northwest Divisioonaan, niin siellähän se on ollut äärimmäisen tasainen divisiona. kälkäri on kontannut siellä ainoastaan. No se ei ole yllätys yhtään kellekään, ei edes meille. Ei, ei edes meille. Ja... <tos> Jopa marakatit huutelevat se oikeuden sijoille. <tos> niin. Edmonton ja Vancouver siellä on tällä hetkellä divisionan kärjessä tasapistejä. Edmontonin peliä... katointussa San Jose Edmonton peli, mikä San Jose voitti 6-3. Ja tuota, siinä vähän analysoitin. San Jose oli se minun päänosto oikeasti täältä tästä... Ja joo, siis kerro mulle San Josesta nyt, että... Mitä, Samoin... mit, mitä siellä tapahtuu minkä takia Antti Neemysä yhtäkkiä kiini? kiinni? No, <laughs> se, siellä nyt oikeasti vaikuttaa, että niin kuin me silloin spekuloitiin kauin alussa, että paperillahan se puolustus, niin melkein eittämättä se NHL kovin puolustus. Siis se oli yllättävää, no, kun... kun sitä nimellistää, on noin, noin helvetin leve se, se pakkikalusto on kuitenkin. Ja hyvin rakennettu kaikkea. Siis on kuitenkin, on boilia, burnsiä mitä kaikki siellä oli, hetken, lasiikki oliko. Joo, Valasicchia, Douglas Murrayta, Justin niin. Brownia, Jason Demersia Ja, ja vielä kaikki, kaikki, kaikista vielä parasta, että Deemers ja Burns hän on tällä hetkellä loukkaantuneina mm -hmm. sieltä pistosta. Että, ja silti Sanhose se näin hyvin vettää siinä, että Boylehan niitä puolustajista niitä tehoja pistellyt tosi paljon, varsinkin ylivoimalla. Ja onhan sitten Torton Marlo aivan järkyttävässä kunnossa ollut kyllä tämä kaksikko. Kyllä. Ja tuosta pinnaahan on molemmilla tällä hetkellä nyt, ja niistä on yhdeksän maalia. Me sovittiin tuossa, me silloin, tuossa Läntisen ennakko, kun tehtiin, niin sen perään. niin piti veikkailla omia ja meidän, totana, niin. Silloin mä en osannut päättää, päättää yhtään, kun mun kaikki joukkoit oli jotenkin paskoja. Puhutaan siitä en, ensi tarkemmin, mitä ennustellaan. mutta että Nyt, kun kysyn sinulta kysymyksen, kun olet nähnyt sitä Sanhosen Näyttäisikö tämän, tämä, nyt, tämä alku siltä, että siellä voisi oikeasti vanhoilla herralla se yksi niin kuin oikeasti kunnon kappuus vielä tulla, että, olisi, olisi, niin kuin nyt, että nyt on kovat piipus, nyt haetaan se kyttyhima-tyyppinen? Kyllä se siltä ainakin näyttää, että nyt vanhat herrasmiehet ja vähän nuorimmatkin herrasmiehet. Martin Havlatti, joka on paljon loukkaantumista kärsinyt, hänkin on nyt liekeissä siellä. Että kyllä siellä vieläkö siihen lisäthän tuo Burns ja tulta loukkaantuneiden listolta, niin... Ja kyllä vaikuttaa aika, aika varmalta paketilta. pelihän on ollut ehkä se, ainakin niin ennakko on ollut se heikoin lenkki, jota on mietitty. Mutta Graissihan nappasi tuossa nollapeliin muutama yö sitten. Ja Niemi on kopannut kiekkoja kyllä varmasti kiinni. Että Miltä mutta... se Antin peli sinun näyttää? Antin peli näyttää hyvältä. Tulee kyllä miehelle aivan täysin jopa Stanley Cup-finaalit silloin, kun Chicago... Chicago Niemen johdolla vei. Sehän se ei se ole hyvä mielikuva millään tavalla. Se saatana sanoa mitäänkin, niin se oli vähemmän huono. No, samanlaiseltahan se näyttää, mutta <laughs> <laughs> eihän se mitenkään sillä lailla aivan niin, niin sata varmalta maalivahilta vaikuta, mutta kyllä se pu, tuon puolustuksen kanssa, niin nyt se, niin se potentiaali on oikeasti niin sillä tasolla. Että... Siis me se, niin se, että et, et jos, jos Sarhaus ei vetää pitkälle playfaceen, niin se, se on niin enemmän antti riippumatta kuin antti ansiota? No, kyllä, kyllä, se ainakin tällä hetkellä siltä vaikuttaisi. Okei, mä en ole vielä sano että se kattaa, mutta tata, no, niin, <tä, täytyy kyllä tsekata, että miltä se, se ihmisellä näyttää. Se Edmonton peli, minkä Miekin katoin, niin sehän oli, sehän ensimmäinen erä meni 6-1 San Sitten San Jose käytännössä lopetti sen pelaamisen kahdeksi erääksi. Tai joo, no, mä, joo. Mä sinä ne kaksi maalia nakattua ja Eihän ne nyt mitenkään kyllä ne aika hepposasti meni siitä, mutta... No, mutta kyllä ed... peli oli ohi siinä kohtaa Joli. Oli jo, peli oli ohi kuitenkin siinä kohtaa, mutta... Kuitenkin Edmontonissa kyllä ne nuoret junnut oli siellä ihmeessä, kun se ensimmäisessä serässä paukautti ne kuusi maalia. Että... Onhan se Edmontonillakin niin ollut mutta semmoista... Se on hyvää näköistä se peli, kun ne nuoret tähdet siellä lähtee sitä kiekkoa tuomaan ylös. Se on tosi hienon näköistä ja näkee, että näissä kaverissa potentiaalia on, mutta vielä vähän epäilyt että onko sitten vielä, vieläkään valmis meestymään. Kyllä vain. Ei mitään. Tuota, tässä oli tämä ensimmäisen viikon konferenssikatsauksesta, konferenssipoiminat oikeamminkin. Tuossa, että tämän viikon pääpuheenaiheena oli, niin kiinnosti tämmönen, tehdä tämmöinen tutkimus ja näköjään tehtiin se just sopivasti vähän eri näkökulmista. Elikkä siis Työsulun jälkeiset mestarit, eli 2006 mestarit. mitä yhteisiä piirteitä näistä joukkueista löytyy ja miten ne korreloisi nyky nykyjoukkueisiin, että mitä sieltä, mikä joukko, mistä joukkueista löytyy eniten näitä piirteitä? Haluatko sinä aloittaa? Sinulla oli vähän tämmöinen maanläheisempi tutkimustapa ilmeisesti, eli kerro vähän, mitä, mitä, miten, miten lähdit tähän ja mitä löytyy? Mieleeni on... Lähinnä niin pelaajamateriaalista liikkeelle. Me lähdimme näitä, tästä carolina lähtien näitä, näiden joukkuiden, sitä rakennetta ja minkä näköiset, minkä näköiset ne joukkueet on ollut. Minun mielestä on ollut kaikki, kaikissa on ehkä yhteistä mutta tietynlainen työtelijäisyys tai semmoisen vahvan osaston löytyminen sillä nimenomaan työnteko-osastolla. Ja tietenkin tämmöiset kokeneet kehäkarpaasit. Melkein joka joukkueesta on niitä aina löytynyt, joka vuosi. Tietenkin parhaiten on ehkä tuo Bostonin Mark Reckion. Parhaimmassa muistissa ainakin. hän oli pudotuspeleissä aivan liekeissä silloin. Eikö Recki, Reckihän oli 2006 myös Karolainassa? hän oli se myös silloin 2000 Kyllä, ja laski jo hänet silloin, kun tähän hän kehäkarpaasi kokeneet Mihin tietenkin siellä Doug Wade... Ray Whitney, Rob Rindamore tietenkin sanomattakin selvää Carolinassa, ja... Anaheimin kohdalla taas voihan nostaa Niedermayerit sieltä esille. Rob Niedermayer varsinkin sytty, oikein niin sytty pudotuspeleissä vasta. Ja Teukkaselänne, hän nyt on... kuinka kauan hänkin on ollut jo kehää karpaasi Kauan aikaa vielä, ja vielä edelleen onkin. Tietenkin Detroitilta sanomattakin selvää ne Haseki. Siellä maalivahtina, vaikka pudotuspeleissä oskuudi, toinen karpaasi veti sen päävastuun siellä. Pittsburghista Bill Geerin näytteli isossa osassa. Ja tämmöisiä niin kokeneita kavereita on aina löytynyt, jotka on varsin pudotuspeleissä saattanut syttyä, nostanut sitä tasoansa, löytänyt se ylimääräisen vaihteen sieltä. No Maalivahti nyt sanomattakin selvää, että sehän pitää olla se varsin kunnossa ja näissä joukkuissa on ollut aina se, jopa yllättäen anahaimista voin sanoa, että Gigu Chiguel oli silloin oikeinkin hyvä maalivahti. ei enää välttämättä nykyään Anakhan tilastojen perusteella enää kauhean hyvältä vaikuta. Ei, ehdottomasti näin. Siis Chiguel oli, oli siis nimenomaan aivan huippu silloin 2007 ja voitti... Niin. Silloin 2003 niin sai Konsmaidin häviävän joukkueen maalivahtina, mikä aikamoinen, aikamoinen, on aikamoinen osoitus. On kyllä, ehdottomasti. Semmoinen huippu jopa Chicago niemi, joka, joka silloin nousi Huetista ohitte heittämällä. Tietenkin aina siitäkin voisi spekuloida että no, kukapa nyt välttämättä ei olisi, Huetin ohitte olisi noussut, mutta... Kuitenkin vietti kyllä pestinsä silloin niin hyvin siinä ja vaikka, vaikka haparovalta meininkin välissä näyttikin. No niin, sitten sitten tämänkin... täytyy, täytyy sanoa tuosta Niemivittulusta niemi tottakai sen taustaksi, että mä en minulle mitään muistiko, miten se konferenssin finaalit meni silloin. Sanho Seta vastaan muistaakseni, ne vetivät sinne 4-1 vai 4-0 peräti suoraan pystyin silloin. Niin, niin, totta kai silloin maalivuattipelillä on paremmassa kuvassa. Lähinnä näihin finaaleihin, mikä olisi maalivuattipeliltään koomiset, mutta tuli semmoinen niin kunnon kasarimaalitekokilpailu niistä peleistä, mikä sitä se niin kuin... seuratessa olla mikä haittaa. <laughs> ei, tietenkään. Ei se kyllä haitanut ollenkaan. Se oli hyvä sarja. Oli joo, mutta ei, ei ollut kuitenkaan semmoista viime vuoden quick esiintymistä, että... kun hän sitten nousi esille. Siinä. Los Angeles on oikeastaan ollut ainoastaan semmoinen vähän erilainen joukkue, mielestä rakenteeltaan kuin nämä muut. Että, Los Angeles on niin pistänyt eniten silmään, että nämä minä, muut joukkueet ovat olleet kauen, tai niin runkosarjassakin ovat olleet hyvin menestyneitä. Los Angeles nyt juuri, ja nu, juuri pääsi sinne pudotuspeleihin ja, ja tuo rakenne, on jotenkin ei siellä ole semmoista niin sanottua konkariosastoa, se, se on semmoinen hyvin tasa tasaisesti rakennettu paketti, minun mielestä. Los Angeles. Siellä ehkä semmoista niin kuin... miten, sen, miten sen nyt sanoksi oikeastaan pukis? Ei ole kauheasti semmoista niinkö... Kuin... No... <tuh> no nyt, nyt meni kyllä hankalaksi. Kuitenkin. <tuh> Eli siis ei ole niin kuin, tavallaan niin erottuvia pelaajia. No on, siellä kuitenkin, siellä on, on Quickie, on Doughty, on Richards Carter, Tietenkin tämmöset. No Copytar Kopit, tietysti Huike, oli aivan ja runkosarjassa. Oli, tietenkin tämmöiset pelaajat, mutta että, ei ole niin tota, Se on vähän semmonen kasvoton joukkue, minun mielestä. Niin kuin jollakin, jollakin tapaa. Että... Niin, tuossa, tuossa on sikäli kyllä oikeus, kun, tuossa, kun tuossa miettii, niin 2006 se pytyt ja Stahlia, ja tämmösiä, Cam Wardia. 2007 on prongerit, selänteet, Niermaierit, nämä herrat. Detroitissa uh. sitten Oskudi, Rafa Aski, Liedström. No, sitä listaa voi jatkaa. Sitä pitkään. voi jatkaa vaikka koko... <laughs> Pittsburghissa... Tarvitsis sanon. puhua Fleurik, Crosby Malkin. Niin, ja minun no. mielestä Billy Geary, joka pelasi tosi hyvin silloin pudotuspeleissä, vanha, vanha kokenut karpaasi myös nousi kyllä, esiin. Kyllä, ja 2010 niin no, Dave Skain, Hossa, mm. kyllähän näitä, 2011 mitä timi Tim, on tietysti aivan huikee, Mark Recky oli jotenkin niin siinä harmassa parrassa on kyllä jotenkin hyvin syntynyt ilmestys ainakin sillä kentällä. Että... <tos> kyllä, se oli hieno homma, että se pääsi lopettaa huipua. Tuossa tavallaan, no, tavallaan on, on ihan oikeassa, oikeassa kyllä, mutta sitten taas joukko, mikä mulle erottui, eniten, oli 2008 Red Wings, joka sitten taas oli niin kun, se on mielipuolisen kova joukkue. <tos> <tos> on, se, on se, kun sitä nimilistaa kattoon, kyllä sinä. näy. jumala. On se aivan järkyttävän kovaa kyllä, ja jos nykyisen nimilistan vertaa, niin tietenkin paljon samoja nimiä, mutta paljon sieltä on lähtenyt. Mutta ei, ei uskoisi, että palkakattoa aikana pystynyt olemaan, Ajatteet, että se katto on kuitenkin vaan kasvanut, eikä pienentynyt aikojen saatossa. Niin... <lacht> no, niin. Jotenkin käsittämättä että kun 2007kin toi joukkue, niin totta kai se kun tajuaa, että, että okei siellä oli Ketslaffi ja nämä, mitä Peri ja Rajan ei ollut siinä kohtaa. Rajan ei, ei on... ollut siinä, mutta nämä kaverit ne oli kuitenkin vasta nuoria, mutta silti se ihan, se, oli sekin ihan perkeleellisen kova joukkue. Oli kyllä. Silloin on niitä nuorisotähtiä nuoriso myöskin, jotka on siellä ollut nousemassa juuri tai ovat juuri, siinä, juuri nousemassa legendojen joukkoon. Niin niitäkin kyllä, on maailman joukkoista löytynyt. Eli sinulla siis on niin kitettävästä niin niin tätä, tätä työteleisyyttä, veteraanijohtajuutta ja tota, niin, peliä. Kyllä, sitä, sitä kyllä ja sitten myöskin semmoista tietenkin ollut just tämä ns. nuorisotähti, että vaikka nyt joku crosby on ollut koko uraansa ja jo kieltämättä kohta legendyihin joukkoihin nostettuna, mutta hmm. ehkä se vasta, se vasta viimeistään siinä, kun sen kannun pääsee nostamaan, niin ehkä se siinä vasta kulminoituu se kunnon sitten. Tietyllä jo. joo, mutta miten sitten kun vertailit nämä ny nykyjoukkueisiin, niin mikä on näillä spekseillä niin tu tatanon niin seuraava mestari ehdokas No koitin kyllä kovasti katsoa että mistä nyt löytyy semmoista mutta menestyksen kulttuuria, työtelijäisyyttä, ja tämmöinen nouseva nuuseva nuori, ja hyvin pelaava maalivahti niin... esimerkiksi <tos> Tällä Stars on esimerkiksi tämmönen aika hyvä esimerkki tämmöisestä pelaajakokoonpanosta, että Morrow, Jagger, Whitney ovat tota, sitä kokeneempaa kartia, Jamie Ben viime kauhella on aivan huikea kaufi. Niin joo, Louis Eriksson siihen, että tota, mä, niin. mä Maalivahti kunnossa, niin jopa näinkin nimi nimiin niin kuin nousi. No, no, nyt, nyt kyllä löit aikaa on en yhtään odottaa, tota... Si <laughs> Sieltä löytyy, mutta toisaalta myöskin sitten esimerkiksi Boston Bruinsin menosti myöskin esille, että Tuukka Rask on nyt ainakin alustavasti näyttänyt tosi hyvältä. Seguin, Hamilton, nuorisotähdet nousevat sellaiset. Hamilton on pelannut Pirun. Pirun kypsästi ainakin, mitä on itse tuossa seurannut. Sitten ei kuitenkaan, kuin ja... Brad marshall degä mitenkä pilattu joukko. Ei, ei tosiaankaan, että sillä nyt tuossakin puolustuksessa löytyy sitä kokemusta, mutta siellä se ei ikinä haitaksi haitaksikaan ole, että. Että kyllä siellä se on semmoinen sopiva sekoitus ja työteliäs joukkue kyllä, että... No Sitä No on kyllä ja tuota ehdottomasti niin toi, toi tuota vaan, että niin, on, niin on kärpalehtona ja onko sitten Tuukkarask niin niin no, on nyt paikka näyttää. Kärppäkin on hyvä maalivahti, mutta onko se liikan huippumaalivahti, niin se on toinen keskustelun paikka se. Se on, että oikeastaan Karin kanssa parasta osaamista ollaan, kun me pudotuspeleissä ei hirveästi nähtykään. No ei sitä pudotuspeleissä nähty, siitä se onkin. Sepä, se, se on. Siis Ylipäätään. Ei, ei edes viime kaudella, mutta kyllähän Kari on nyttenkin, Kärppä on kautensa hyvin aloittanut, mutta tuossahan jotakin pientä vammaakin kyllä tuli yllättäen, tää ainakin uutisia seurasi. Ihan, ihan minivammaa vain, että ei ollut mitään sen isompaa. No hyvä. Mutta kyllä Dallasilla kuitenkin aivan hyvät hankinnat. Varmasti Jaro Mirjaagerista, Ray Whitneystä, niin kyllä varmasti enemmän iloa kuin haittaa siellä kentällä tulee olemaan. No kyllä noin vanhukset ihan hyviä aloittivat ainakin. Että tota, mä en jotenkin nähnyt, nähnyt heitä nyt sitten niin, niin tohon saamaan hyviksi hankinnoksiin. On hyviä pelaajia, mutta että se, että onko se, niin se Dallasin ratkaisu nämä ajat, Totta kai tuo Bennin sopimus on huipputärkeä asia. On, on. Kyllä, kyllä. Oho. No joo, ei oo mitään, mä otin vähän toisella lähestystäpä tosiaan, että mä tein... Mä poimin tollasia, niinkun tekijöihin keskityin. Ja sitten niinkun löin niistä tämmöisiä keskiarvoja. Ja sitten aloin niitä vertailemaan nykyään HL-joukkueisiin ja katso, että kuka sai, kuka sai niiden osumia, mitkä joukkueet. Niin... Mä katson Pirutari niin tätä ikärakennetta, niin mä otin jokaisesta kategoriasta näistä, niin mä niin nappasin suurimman ja pienimman pois, että tulee niin se keskiarvo paremmin. Niin mestarijoukkueen keski-ikä on suunnilleen 27,39 vuotta. Se on keskimitaltaista 85,84 senttinen ja 91,63 kiloinen. Ja tota, no, niin sitten just poimin tätä samaa tätä veteraaneja, eli 33 ja vanhempia kavereita, niin niitä on keskimäärin joukkueessa ollut semmoinen viisi, ja niistä on sitten ollut vähintään yksi yleensä kapteenistossa. Ainoa joukkue, jolta mä katson, että ei ole sun ihan liikaa absurdi huippuveskari ollut maalissa, on ollut just Chicago. Mutta tota, on no, niin sitten taas Antti löysi luo läpi, ja silloin aikaa nousta ja näyttää, totta kai. Eli voi muuttua. Ja sitten tätä, just, että totta kai. Ei ollut ainuttakaan joukkuetta, missä ei ollut yhtään ainutta Stanlica-voittajaa aikaisemmin. Ja kun ei jos aikaisemmin pyttyään ostanut. Ääripäina totta kai 2007 Anaheimin porukka, jossa vain Scott Niedermayerilla oli pysty. Ja sitten taas 2008 ja oli sormu sormuksilla varustettu vähintään yhdellä sormuksella. Sitten mä katsoin, että, että keskimäärin joukkoista löytyi. Vähintään yksi aivan liika elittipakki, yksi aivan eliittihyökkääjä ja, ja sitten yksi kaveri, joka pistänyt semmoista 80-100 pistettä, pari kaveri, jotka lyö 60-80 pistettä ja sitten semmoista, tota, noin, noin neljä kaveriä, mitkä lyö sitä 40-60 pistettä. Eli tota, näitä niin kuin, kategorioita riittää tässä näin. Tosi niinku toi 80-100 piste vaatimus on vähän lähtenyt, että kahdella viime kauden mestarilla ei ole semmoisia kavereita ollut ja niin itse asiassa Kinksi. No, se rungonsarja vaikuttaa totta kai paljon siihen, niin tota, että niillä oli vain yksi ainoa kaveri, joka pääsi 60-80 välillä. Kopitarjakaali oli muistaakseni 73 pistettä tai 76 tai tämmöistä vähän alle 20 kuitenkin. Mutta kuitenkin oli ihan mielenkiintoista katsoa näitä yhdistelmiä. Totta kai tämä sulkee aika paljon ulkopuolelle, mutta jotenkin halusin tehdä tämän se numeraalisesti ihan, ihan piruttani. Niin... Tällä perusteella niin. Mä sanoin oikeastaan nämä perinteprinsessat ensiksi, mikä on sikäli ainakin mulle vähän yllättäviä. Okei, okay, Philadelphia Flyers nyt ei sinällään yllätä, että se sai niin 8-12. Ja samaan sai myös sun, sun tykkäämään ottava, sekä meidän on molempien aika alakanttijärviä. Mä oon aina Mighty Ducks. No niin, katso Mutta tällä hetkellä mun ykkösmestarisuuskin tällä kaaviolla on 9-12 lukemalla Pitchburg Penguins, joka. Haluaa palata näköjään pyttykerhoon, Ja nämä ovat kaikki, mitkä on oikeastaan... niin just, nämä on, niin kun, kohdille, ne on just, että, että, että niin oikeastaan ikä ikäpituus ja paino, sikäli vähän, sekundäärisiä juttuja. Joo. Niin niissä oli oikeastaan ne osu siihen pituushaarukkaan, mitä mä laitoin Mut muuten, niin siellä on veteraanipelaajia niin löytyy. Veteraani jo tota, löytyy. Mä pidän Flöörin huippumaalivahtiina. Totta kai pyttökerros porukkaa. Chrisley Tangisto on kasvanut mun mielestä ihan elittipakki. Ja hyökkäykset ei tarvitse puhuakaan, Et siellä on niin kun, ainoa, mikä se tietty on, niin sitä, se, se, mikä täältä just puuttuu, niin on se Crosby ja Malkin ynnä muut osastot se hyökkäys vaan näyttää. Elikkä sieltä puuttuu edelleen, niin jos Pittsburgh meinaa pyttykerhoja py ja lähtee, niin kyllä mä silti sanon, että sinne edelleen se, edelleen se vihdoinkin top laituri. Elikkä Sidney Crosbylle oma James Neal, se on niin hankinta numero yksi. Kyllä, siitä keskustelinkin keskusteltiinkin on että paljon. Se olisi se päätarve sillä tällä hetkellä. Kyllä vain. Mutta, tota, mutta tämä jännä tämä Anahaimikin kuitenkin. Näin, näitä kun katsoo, niin, niin sielläkin on just on, on pitkokemusta löytyi Ja sitten kuitenkin sulla on, sul on teemuseläit, kori perit, rajenzait, popi raijit, kuitenkin sitä niinku, maalintakapiteille löytyi Ja sitten niinku, just nousi tämän totta kai, niiden ni, ni, puolella on tämä pituisen ja osasta mutta sitten taas, että sitä siitä kuitenkin aina painotetaan. Niin ajattelee, jotain, ajattelee Ketsläffiä ja Periäkin näitä, niin ne on kuitenkin aika isoja äjiä. On, joo. Nähän on oikeastaan, miltä kaikki siellä hyökkäyksessä, no, on, on isoja ukkoja kyllä. Te löytyy no. jotakin, jotakin pieniä poikkeuksia, joita ainakin löytyy, mutta... No ei, ei se siis Sakuli, mikä kauhean iso, ja Teemu on semmoinen keskimittainen kaveri, mutta... Tota... Joo, Goglian on aika pikkuneen kaveri, että... Mutta kuitenkin ne ei se tietenkään sitten, jos sulla on niin pelkkiä isoja aiheita, niin se ei yleensä tarkoita että jalka- ei liikusta kauhean hyvin niin, niin, niin se pitää totta kai hyvä miksi olla, mutta kuitenkin niin tä tällaisella kun katsot, miten niin mitä paljon nämä kuitenkin muistuttaa jengeiin, niin ja niin anahemi on yllättävänkin hyvin lopulta, vaikka, se, no, vaikka se nyt tota, no, niin hetkinen, monet sanahemi nyt oli. Se on tota, divisioonansa kakkosena, siinä saan usein Niin, Niin, niin se, se on kuitenkin ihan isku, iskun paikoilla siinä, niin tota... On hyvillä paikoilla, että... Neljä, yönä... neljä peliä vasta takana, että... Niin, ja ensi vuonna varmaan tulee mm -hmm. aika suurin pittari tosiaan, kun saan useilta vastaan. Aivan totta, niin mä unohdin, sä että se kattoon, niin hyvä. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä, siitä tulee, se onkin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nähdä, miten siinä käy. Pitää, pitääpä itsekin pistää korvaa taas, katsoa tuon pelin jälkikäteen. Joo. Mutta tota, tämmöisillä mittareilla niin, niin on niin just tämmöistä ihan loogista mestarikandidaattia, eli Pittsburgh ja Boston, mitä on tarjottu, mutta sitten taas Jökeri, korttia. Niin, kyllä. Anaheimia ja niin. On toi kuitenkin Pacific ja tasainen, niin Dallaskin parilla voitolla nousee tossa. Toki nyt ottanut pari turpaa peräkkäin, niin kuitenkin vähän pudonutkin tuossa noin. Totta, mutta se on tasasta. Tasasta tulla tuntuu olevan kovasti, varsinkin tulla Nordvestissä. Siellä kyllä on tasasta kamppailua ollut. Jo. Ei täältä oikeastaan niin kun katsoa nyt ihan sen verran nopeasti. Tässä katso, niin oike oikeastaan Mä sanoisin, että ty... Kälkäri ja ehkä varauksen Phoenix alkaa putoamaan kohta kyydistä noissa divareissa. Joo. Fiiniksellä tekee Odotin Mike on loukkaantuminen paljon, mikä on ollut, että mm. tapeetilla paljon. Ja... ja miten sitten minnesotan lento kestää, että, sekin on ihan mielenkiintoista nähdä. No kuitenkin, 221-rekordi ei ole huono. Ei ole huono kyllä. Se on paremmin, mitä mä odotin, mutta... <laughs> <laughs> Mut joo, ei mitään sitten tota, tätä viikon viimeisen osioon. Jossa meillä oli ajatuksena, tämä oli jo meillä jo aikaisemmin ja sitä ei ainakaan vielä mitenkään tehty, niin että me teemme Roberto Luongo tradee, tai tarjoamme tämmöisiä vaihtoehtoja, että miten, minne se Luongo voisikaan siirtyä, niin tota, kumpiko aloittaa? Eikö meillä ollut puhetta, että toto, toto, tämmönen, niin kuin, mikä on hyvin realistinen tämmönen jokerikortti sinne? Joo. Mulla oli oikeastaan tällä realistinen kohdassa, mulla oli jopa kaksi vaihtoehtoa, mutta mä vielä ehkä mietin, että minä näistä voisin ottaa sitten. No mä vapautan ensin. Pauko se sinun realistinen ensiksi? Joo, eli tota, kun ajatellaan tota Vancouverin tilannetta, siellä on David Booth ja Ryan Kessler pois, iso lovi, just sinne kakkoskenttään, niin voimaa, se joukkue kaipaisi ja sitten taas maalivartiosastolta varaa antaa pois. Luongo Schneideri on käsittääkseni varannut aika pitkälti ykkösmiehen paikan. Että tota, okei, peli on kulkenut käsittääkseni aika hyvin, mutta tota, siltikin niin hyökkäysvoimaa se kaipaa. Niin ehdottaisin tämmöistä, että totta kai siinä pitää antaa hyvä rosteripelaaja pois vaihdossa ja sitten ehkä niin kuin toista kaveria siihen vielä rinnalle, niin miten olisi Samkan J. ja Magnus Päärivaihdossa on Roberto Longo. Päärvi jäänyt sivuraiteelle ja Kania on kuitenkin kakkosentteri ja sen pystyy mun korvaamaan tuossa noin. Siellä on kuitenkin Ales Hemski vielä liikuteltavissa, joka ei ole Vancouverille sopiva, koska se on 5 miljoonan capitti, jos ne hankkii hankki niitä varista pakkiin, niin ehkä se sitä, voi sitä katsella tai viimeistään sitten ensi kesänä katsella, mutta että, Longo millä tämä kauppa kuulostaisi? Ei ollenkaan huonolta. Se oli itse asiassa mulla vähän ehkä tuolla yllätyskorttina omana, että se voisi olla, olla minun mielestä semmoinen yllätys, yllätyskorttia, että Mie mietin siinä, että voisiko siinä vielä luonon lisäksi ehkä puolustajaan laittaa Vancouverista, jota Edmonton kyllä kovasti kipeästi kaipaa huippupakkia ja ehkä jollakin tavalla koventaa tuota pakettia? No. Se on kieltämättä, että mä mietin tuossa pitkään, kun mä olin myös nyö Guilandersiin pyörittelin pitkään niin ehdottomasti siinä kanssa katsoin, tuota, että siellä olisi puolustava pakki Andrew ja nyt täysilman peliaikaa ja suht aika siedettävä palkkaa lukema. tosin Edmonton pystyisi sen ottamaankin, Mutta Edmontoni ei kannattaisi mikä palardeihin tarttuu 42 miljoonaa ja kasanapaan ajoittaa suunnilleen sitä tällä hetkellä se pelintaso siis palkkaan verrattuna. Niin, niin. Niin, niin, niin, Alberts voisi olla semmoista, siellä on kuitenkin Schultz tullut hyökkäysvoimaa. Mites Edler Vancouverista? Vancouverilla en on varaa luopua Edleristä. Sitten sit, sit sit täytyisi Edmontoni lyödä aika paljon kovempaa kamaa piippuun kuin noin kaksi jätkää pelkästään. Mm. Eli tota, mun mielestä tämä on aika tasainen kauppa sikäli, että jos ajatella tuota pääjärve, sen lyö sedi kanssa. Niin jos se siinä onnistunut se ei onnistu ikinä missään. Ja todennäköisesti ei. Ja Daniel sitten sitten tota noin Joo mulla pyöri kans samat nimiä. No minä tässä vaiheessa on tähän mun yllätystradeja Mulla pyöri tässä useampakin nimiä, nimenomaan Sam Gagner, Pääjärvi, Hemski oli tämmöiset nimet, jotka, jotka siinä nousi, mutta sittenkin me kans mietin ihan, ihan voi olla aika utopistisestikin ajateltu, mutta esimerkiksi just luongoa ja jopa Edleriä, että Edmonton lähtis hankkimaan maan semmoista profiili, profiilipakkia sinne. Mutta sitten vaihossa pitäisi kyllä antaa aika kova nimi Varmaan siltä hyökkäyspuolelta ehkä jopa joku Jordan Eberleekin mahdollisesti. Mä veikkaan, että ne ei ja antais. Mä veikkaan, että siitä, että Taylor Hall voisi olla sitten siellä, Taylor pelissä. Taylor Hall voisi olla kanssa. Mm. mutta lähteä Taylor Hallista loppumaan vielä ennen kuin se on... Siis... Sulla on kuitenkin semmoinen markkinointijuttu siinä, että kolme, kolme first overall-piikkiä samassa ketjussa, Niin, se pääsee, ja siksi mä itse ehkä tuo Eberlin right siihen, että olisiko siinä seidinien rinnalle semmoinen kaveri, että alkaisi alkais tulosta kyllä varmasti syntymään, mutta se on kyllä tosi kovaa lähteä luopumaan tuon, tuon tason kaverista, että... että. Se, tämä on hyvin epätodennäköinen. Miksi se ehkä olikin mulle sellainen yllätyksenä? Joo, ja ehkä niin kuin nyt kun sä totta kai sitä, että, että tässä on tämä divisiona kilpailusysteemi, niin, niin haluat ne Ermotonin kanssa edes tehdä kauppoja, niin se on toinen kysymys. Niin. Sitten yksi kysymysmerkki, mikä tän ympärille nousee, on ehdottomasti sitten taas se, että mitä tekee Nikola Habibuunin sen jälkeen. Totta kai sen voi luoda wifereille ja katsoa jos kun se haluaa pois. Kaupata sitä on varmaan aika turha. Eli sopimus loppuu, niin. Niin kun niillä on varaa se cap siellä pitää, niin muuta kuin hautaa sen, sitten totta kai alasarjoihin, mut... Mut toisaalta Ermoton johtaa divisioona, niin onko se maalivahtipelikäisiin tällä hetkellä ongelma? Se on käs hyvä kysymys. <kysykset> <kysykset> niin, ei tota... Devan tuossa tossa viime ymennähän pelaasi hyvin Coloradoa vastaan, että... että, että oli, oliko viimeisessä eräässä jopa 23 koppia viimeisessä erässä ottanut siinä? Joo, <kysykset> ja totta kai suomalaista toivotan, että sinne maalivahtosta ei tuu kilpailu, koska niin kuin, Hovinen pääsi nyt. Niin haistelemaan Voi moutta, niin joo, ja näköjään niin kun on siinä ihan kakkoskoulutusmaallivahdin paikassa kiinni jopa. Niin, niin tottakai toivotaan toivota hoviselle, hoviselle sitä, mutta tota, sitten kun niin katsoit... No joo, heitä sinä sitten se, mikä su, mielestäsi niin realistisin vaihtoehto joo. olisi. Ja, Mieläin... tai, mä sanoin äkkiä sen verran vielä että tuosta, että, että realistisin sen, sen takia, että Edmontonilla, jos kellään on niin, tuosta hyökkäysvoimaa, heittää vastapalloon. Ja semmoista franchise-maalivahtia se vähän kaipaisi sinne peräpään lukoksi, niin sen takia Edmont on tuntunut No niin, anteeksi, ei, ei mitään, ei mitään. Mie tuota kauppaa Robertoa Floridaan, minnehän tonkin paljon, tuota, paljon huuttuu. Mutta siinä kaupassa vain tietenkin pelaaja rintamalta olisi aika vaikea alkaa Floridalla mitään vastaan Mie nyt ajattelin ihan sitten tällä lailla, että Floridaan Roberto Floridan ja Vice sieltä, plus varausvuoroja, kärkipäävarausvuoroja, sitten Vancouverille. Mie, ihan siitä nyt ajattelemaan, että nyt on vähän Vancouverin pelissä näkynyt se, kun Kessler on poissa. Tuossa aamulla katsoin esimerkiksi Los Angeles-matsin, niin kyllä se vaan pikkusen näkyy siinä. Ja bootinkin poissaolo. Nyt olisiko tämmöinen Waze Boot kaksikon kun yhteen palaaminen siellä Vancouverissa. Toisiko se sitten siihen syvyyttä hyökkäyspäähän? Kyllä varmasti toiski. Floridallehan tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että nyt kun vihoviimeen oli semmoinen huippuluokan ykköskassari, niin nyt sitten lähti se ykkössentteri pois. Ja Jonathan hän siinä olisi luonnollinen, hän pystyy laajassa sekä keskellä pelaamaan, niin Huberdeau on ostettu sitten sentteriksi. Ihan silläkin uhalla, että tällä kauella ei menestystä tulisi, niin joutuisi sitten siihen sopeutumaan, mutta voisi sitten jo ensi olla paljon valmiimpi paketti, jos ei sitten pääse jo yllättämään tällä kauhella. No tossa... Tämmöisellä yllättävällä eläin, minun realistisella. Joo, no se se on, se on ihan, ihan realistinen vaihtoehto, sikäli varsinkin kun että Steve Vicella ei ole tämä alkukausi lähtenyt mitenkään hyvin, niin se voisi ehkä olla pölkyllä. Jotain sillä täytyy tehdä, se on päiväisellä kahdeksan maali 19 päästetty, ei ihan kaikki kulje ei. tällä hetkellä. Eli varmaan niin just Itäsen jengeistä, niin Florida on just on maalissa asemassa tällä hetkellä. Mm. Mutta sitten tota, niin mä mietin sitä, just, mikä se pakettistus, mikä menisi toiseen suuntaan, niin niin. ja näin, miten käy. Aina mikä mutta tuossa on, on, Vicella on tämä. Uh, sillä oli no movement clause. eli ilmeisesti sillä vähän peto-oikeutta sinne minne se Mutta sitten kun mainitsi silloin on historia Putin kanssa ja on, on voittava joukkue, on pyytty ja, niin, niin se voisi olla varmasti semmoinen kauppa, että ehkä hänkin olisi ihan lähtökuopissa lähtö ja Vaisi voisi kaivata vähän herättelyä. Varmasti. Se tosiaan vaatisi paljon rohkeutta, että siinä varmasti huber. On... Tulevaisuudelle Florida on paljon suunnitellut, että mm. siinä vaatii aika paljon sitten... No, Hubert, on, Hubert on aloittanut kuitenkin hyvin, jos on Thomas Fleischmannia ollut siinä kanssa. Kyllä, Hubert on tosi hyvin aloittanut. Sä, no nyt ei ole se ensimmäisen pelin jälkeen vielä tullut, että se ensimmäisessä pelissä heti räppäsi 2, mutta potentiaalia on tosi paljon ja kyllä varmasti Floridalle tulee paljon olemaan niin iloa tästä nuoresta miehestä. Sitten mikä tuossa on kans, niin jos... Florida ottaa Roberto Luongon tuolla pitkällä sopimuksella, niin ne voi sitten pitää noita, kun on, käsittääkseni Theodore Te ja Clemens on suht halpoi, niin pit pitää toisena kakkosena. Ja sitten sulla on parhaassa tapauksessa, jos se kaveri siellä kyllä odottelee vuonna, sinulla on Markströmissä kuitenkin. Sitä on hyvä prospekti, mikä, mistä hommata lisää hyökkäysvoimaa sitten menetetyn tilalle. Nimenomaan, että Markströmihän on... Pidetään yhtenä lupaavimpana maalivahtina tällä hetkellä siellä prospekti, prospektipuolella. Että Ei se sieltä... ole, että unohtaa, että siellä on kuitenkin on on GM, joka kuitenkin on, on Chicagonkin taustalla, tuon taustalla. Saa kyllä kenkää ennen kuin ehti keräämään työnsä hedelmää, mutta silti niin, niin monessa yhteydessä lukemaan, niin hän on sitä, sitä siellä on ollut luomassa. Niin... Viime kaudella kuitenkin Salt East Divisionan mestaruus mestaruus. Niin, niin... Kyllä siinä niinku osataan hommat, ja varmaan niinku reagointi on aika lähellä. Mutta mitä tulee tuohon reagointiin, niin vähän tämmösen tämmöisen. Ja sikäli ihan jännä, jännä että mun aloilla miettimään, että tää mun jokerikorttini niin ei välttämättä olekaan niin epärealistinen, koska tota just Twitterissä luin hetki sitten, että Vancouverin juniorimaalivahti Eddie Lack on, joutuu lonkkaleikkaukseen, mikä tarkoittaa, että jos luongo lähtee, niin maalivahti täytyy tulla vastapalloon. Joo. Tätä me emme voi tietenkään tietää, ennen kuin näitä pärkkäiltiin, mutta, mutta mä suunnittelin tämmöistä kauppaa sattumalta. Elikkä mä heitän, että alkukaudella vähän alle tasonsa vetänyt Detroit Red Wings sijoittaisi hataran peräpäänsä tueksi sinne maalivahtiin, Elikkä sitä muuttaa sitä filosofiaa. Yleensähän Detroitin filosofia on ollut se, että on kuulustus vaan niin perkeleen kova, että se maalivahti tarvii olla. Chris ja joka kuitenkin oli hyvä Kyllä. Mutta Howardilla ei ole lähdetty ihan tarttunut kiinni siihen odotuun tahtiin. Niin, niin, niin varsinkin tämmöiselle kaudelle, niin Howardista saisi siinä kohtaa kauppatavaran. Mutta mä en usko, että hän liikkuisi tässä kaupassa. Mä uskoisin, että... Tai en tiedä, mitä tämmöistä paketista myötä, jos heittää sitten luongo vastapalloa Walteri Philpulle Jonas Gustafsson, mutta tota, sitten mä mietin, että sinne vielä kuitenkin joku tämmönen Sweet and the Deal heittää, niin mä mietin, että sitä Farmista kuitenkin, niin Thomas Tatar voisi olla uhrattavissa. Voisi varmasti olla kyllä. Että tuo kuulostaa, ei ollenkaan epärealistilta kuulosta. Että monsteri sitä vaihossa, maalivahtiosastolle vahvistus, kyllä hyvää kakkosmaalivahti nimenomaan varmasti Schneiderille olisi, ja Filppulla on nyt sanomattakin selvää, että... Olisi kyllä suuri apu siihen hyökkäykseen tällä hetkellä. Siis ihan, pel ihan pelkästään sen se vuoksi, Et taas tulla, että jos vaitellaan, että äijät niin valleja pystyy liikuttelemaan aika paljon. Niin on, että pystyy keskellä, pystyy laidassa. Siinä on paljon, paljon moniulotteinen moni pelaaja. Kyllä, toisi niinku kauppa, joka voisi nostaa arvon arvomattomaa sitten. Mutta se sitten taas, että kuitenkin ajatellaan, niin Detroit on lyönyt. Kaikki kortit on Howardin varaa, mutta tavallaan se filosofian muutos on nyt ihan paikallaan, koska ensimmäistä kertaa ties kuinka monen helvetin kymmeneen vuoteen se puolustus on aivan, aivan jäätävän paska verrattuna siihen, mitä... Katsotaan 2008 puolustusta vertaista tähän päivään. Herran, niin. se meni atomeksi, kun nyt eräs herra Lixrem lähti pois. Se oli yhdestä palasesta niin paljon kiinni. No se oli kyllä aika iso pala. Niin, se oli ihan helvetin iso pala. Että kyllä sen huomaa. Niin kun sä, sä puhit tuosta Edleristä, niin mä veikkaan, että se olisi enemmän, enemmän semmoinen mitä detroit olisi haluta kans. Mm. Mutta sitten taas... Niin. En mä tiedä. Taisi olisi jännä nähdä, että mitä, mitä tapahtuisi, jos Detroit sijoittaisi luongoon. löysi siihen, siihen kiinni. Ja sitten olisi niin kuin tavallaan, että... Jos luongon saisi se absoluuttisen huippumaalivahdin asema siellä. Ja sitten kuitenkin pelata huippujoukkueessa. Ja sitten pystyisi nousemaan vähän tästä alavireistään pois. Tosin kyllä ei pelannut huonosti niissä, mitä nyt on jäälle päässyt tietenkään, mutta... Et... Ei, eikä viime yönäkään, mitä tuossa katsoi Los Angeles-peliä, niin ei pelannut huonosti kyllä. Niin, niin. eli tota, se, että jos sulla olisi tavallaan ainakin tasolla maalivahti, joka pystyy paikkaamaan sen puolustuksen niitä kiekomenetyksiä muita, mitä siellä väistämättä nyt tulee, kun pakkikalusto on, hajallaan verrattuna viime vuosiin. Ja sitten kuitenkin sulla on siellä vielä, vielä nipistämisen varaa sen jälkeenkin. Että tota, jos, jos ajattelee, että se ottaa, luottaa luongoon sen varmaan, että ottaa Joey McDonaldi siihen siirrytetään kakkosmaalia vaadiksi. Niin Howardi to... olisi sitten. Niin, jos jotenkin molarin on enemmänkin tavaraa. Ja sitten on ihan mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuisi se vapauttaisi esimerkiksi vaikka tätä, että jos ajatellaan niin Minusta on Wildia, että haluaisi Hardingille parin, niin, niin ne vois sitten just tämmöistä sitä niin pientä kauppa-ideaa ehkä olla. Tai sitten, että jos Columbus kyllästyy vihdoinkin maalivahteihinsa, taitaa vastaavaa. No, on, vaikka Bob yks... on aloittanutkin hyvin tällä kausilla. Kyllä, kyllä. tosi kautta on vielä jäljellä, mutta... Niin, että... se on vielä pitkä. Pitkä kausi edessä. Tässä niinku sen takia, että tästä nyt puhutaankin just, että se on tavallaan osuva aika on nyt koska se hyökkäijän tarve on nyt niin kova, niin, niin mm. tavallaan niin, nyt kun rauta on kuhumaan, niin nyt jos paikka takoa, koska siellä on kuitenkin niin, niin lyhyillä kaudella orastava paniikki syvenee paniikiksi aika, iso, aika isosti aika nopeasti. <tulut> <tulut> kyllä, kyllä se on nähtävissä ja varsinkin, no minne esimerkiksi tuossa katoin, niin ei se puolustu niin se ei kauhean hyvältä ole vaikuttanut. Sitä mä olen tässä sanonut, että sen takia en usko, että se, mm. se menee playoffeihin. Koko mutta... Suomen oma minnesota. <laughs> Vaikka kärpät on puolen Suomen joukkuja, niin minnesota on koko Suomen <laughs> <laughs> No Siellä on kapteeni ja maajokkueen rakastetun pelaajan niin... No Kyllä, tällä hetkellä. Sikäli nyt mikään ihme, mutta toki se on, se on semmoista. Ihmekotkotuksia. On joo, se on näitä, näitä ihmekotkotuksia, mitä marakatit ei ymmärrä. Ei. Marakatit ei ymmärrä, mutta tota, nyt näistä, meillä on nyt neljä kauppavaihtoista heitetty, niin, niin en tiedä, nyt mä vaihdan ehkä vähän näiden paikkaan, mä olen ehkä enemmän kuitenkin tuon Detroitin takana, mitä, mitä tota, no, niin sulla on se Florida nyt. Eli Kyllä kesti... me uskon siihen florida kauppa, Siihen me itse. No, no, mutta se voi kiinnostaa. Sitten luuliko se tosiaan, että se... Että siis se vaissia varaukset riittäisi? Se on, kun siinä... Se se olikin, kun, Mitä siihen muuta voisi liikutella niitä palaasia. aina en ainakaan aina siihen keksinyt. Ei sitä puolustuksestakaan oikein kehtaa mitä hän alkaa Florida-alkaan... Florida niin... Kyllä minä uskoisin, että Vice, ja kyllä siihen muutaman kärkivän varauksen tarvitsisi laittaa myös sitten. Se on kans, Florida on kuitenkin rakentanut jengiä varauksien kautta nimenomaan, niin se on juuri tänne nähdä, että onko niillä sellaista pakettia, mistä ne, mistä ne haluaisi luopua, tai mitä Vancouver haluaisi. Niin, niin totta, se on että... nyt mielenkiintoista nähdä. Vice on mielenkiintoinen pelaaja, mutta tota... Jäämme odottelemaan, mitä tapahtuu luongolle. Kyllä mä uskon, että ratkaisuja tapahtuu ja paljon ennen fake deadlinea. Varmasti tapahtuu kyllä. Että kyllä se on koko ajan ehkä, ehkä vähän niin kuin roikkuu ilmassa. Kyllä vain. No mutta tota, ensi viikolla niin käydään sitten läpi Totta kai lisää, lisää itästä, lisää läntistä. Katsellaan pelejä, katsellaan joukkueita ja poimitaan sieltä sieltä näitä huomioita, mitä ollaan tehty. Sitten ensi viikon pääpuheen aiheena on tämä, kun nyt tulee kesällä tulee, tai tuli ennen kauden alkuun voimaan tämä buyout-pykälä. eli se voit ostaa, Oliko se niin, että peräkkäisenä kesinä yhden sopimuksen vai saksustaa kaksi kaiken kaikkiaan. No kuitenkin, niin vähintään yksi pelaaja ensi kesänä jokaisella joukkueella maisi ostaa ilman, että sitä lasketaan palkkakattoon, niin ulos. Niin otetaanko me nyt itäinen vai läntinen ensi käsittely? Otetaanko, lähdetäänkö siitä itäisestä liikkeelle? Kyllä, eli itäisessä konferenssissa me käydään Jussin kanssa kummatkin ne 15 joukkuetta läpi ja heitetään oma ehdokkaamme buyout-pölkylle. Sen lisäksi sitten niin veikkaillaan muuten Stanley Cup-mestaria sekä muiden isojen palkintojen saajia. Kyllä, pistetään taas marakattiin oma vedonlyönti päälle. Kyllä. Otot, että tässä käy, tuleeko yhtä yllättäviä ottava-buffalo-vetoja sieltä? <tipäätä> ja kyllä nyt pari pataessa pitää perstaskusta löytyä, saatana tästä muuten tulla yhtään mitään. Mutta pitää, pitää tietenkin, aina pitää olla pikkuisen yllätyksellinen. Et, aina sitä, että lähdetään suurilta veikkaamaan, että rangelissa se voittaa joka sen palkinnon, koska eihän se tule voittamaan. Mitä se voittaa Kato, no siellä se on. Siellä se keikkuu viimeisenä melkein. <tipäätä> Okei, okay. näin niin... Eikö se sun just aika hyvältä kuitenkin, tämä, että tämä että unanimous favoritti on kuitenkin ottanut siipensä aika tehokkaasti? Kyllähän se tuntuu piruuhvältä. hyvältä. Kyllä tuota, <tos> tuota konttausta on ollut iloa suorastaan katsoa, että joka se jääkiekko toimittaa lempipoika siellä tällä hetkellä konttaa. Toisaalta itsekin veikkasin kyllä Philadelphiaa aika korkealle, ja alkukausi on kyllä yskähellyt kovasti, että... New Jerseyit aivan esimerkiksi uskonnut tuohon Atlantic Divisiona kärkeen, Ei, mutta... ei, ei. Ja, ja totta kai, katsoo mitä muita, niin on, onhan oli Ali suorittanut kans. Oh, no, Esimerkkinä. Ja, mutta tota, no, niin, en tiedä, Jenna, nähdä riittääkö Pekka Rinne ja ei Weber playoff-paikkaa. Siihenkin palataan varmaan syssymällä lisää, mutta tota, no, niin, loppukoneetiksi voin sanoa, että... Niin, Winnipeg Jets, Southeastin kakkosena, way to go. Kolmen pelin voitto putki, se on niinku tällainen kanssa. Hieno. Ja tota, no, niin Winnipegistä kuullaan, mutta lisää ensi viikolla. Onko sulla jo mielessä, mitä Jukko, Tuota, tuota. Kyllä minä nyt... Mä tuota San Josea nyt kateluu sen verran tarkemmalla silmällä, niin... Mie että jos tuota Central Divisiona seuraisin hieman tarkemmalla silmällä. Chicago, St. Louis, Detroit, Columbus, Nashville. Joo, erityisesti... No, tossa Nashvilleistä se pakottaa naamaan, niin erityisesti se kyllä kiinnostaa sit. Varsinkin Pekka Rinten, puolesta, et, et, Onko siellä ongelmille mitä ratkaisuja, että riittääkö se puolustus enää kun shooter on lähtenyt, niin ihan siinä. Niin nimenomaan, että siihen voisi nyt keskittyä seuraavaksi. No niin, Marakatit palaa taas. Viikonloppu näänitellään ja tota no, niin, ei muuta Jussi kun hyviä valvomisia. Sitä ja samoin sullekin maan. ei muuta kun palaa. Palaa.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 I got my two standard coverings, rings, in my ear. Gary Curry, McSorley, to Gretzky, scores! He did it! He did it! The greatest goal scorer in National High